Capitolul 7. Atunci s-au adunat la el farisei și unii dintre cărturari care veniseră din Ierusalim, și văzând pe unii din ucenicii lui că mănâncă pâine cu mâinile necurate, adică nespălate, cărteau, căci farisei și toți iudeii, dacă nu-și spală mâinile până la cot, nu mănâncă, ținând atina bătrânilor. Și când vin din piață, dacă nu se spală, nu mănâncă, și alte multe sunt pe care i-au primit să le țină, spălarea paharelor și a urcioarelor, și a vaselor de aramă și a paturilor. Și l-au întrebat pe el farisei și cărturarii, pentru ce nu umblă ucenicii tăi după datina bătrânilor, ci mănâncă pâinea cu mâinile nespălate. Iar el le-a zis, bine a prorocit Isaia despre voi, fățarnicilor, precum este scris, acest popor mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Dar în zadar mă cinstesc învățând învățături care sunt porunci omenești, căci lăsând porunca lui Dumnezeu, țineți datina oamenilor, spălarea urcioarelor și a paharelor și altele ca aceste multe, pe care le faceți. Și le zicea lor, bine, ați legodat porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră, căci Moise a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și cel ce va grei de rău pe tatăl său sau pe mama sa cu moarte să se sfârșească. Voi însă ziceți, dacă un om va spune tatălui sau mamei, Corban, adică cu ce te-aș fi putut ajuta este dăruit lui Dumnezeu, nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl său sau pentru mama sa, și astfel desfințați cuvântul lui Dumnezeu cu datina voastră pe care singure ați dat-o, și faceți multe asemănătoare cu acestea. Și chemând iarăși mulțimea la el, le zicea, ascultați-mă toți și înțelegeți. Nu este nimic din afară de om care intrând în el să poată să-l spurce. Dar cele ce ies din om, acelea sunt care îl spurcă. De-aia are cineva urechi de auzit sau audă Și când a intrat în casă, de la mulțime, l-au întrebat ucenicii despre această pildă. Și el le-a zis, așadar și voi sunteți nepricepuți, nu înțelegeți oare că tot ce intră în om din afară nu poate să-l spurce? Că nu intră în inima lui, ci împântece și iese afară pe calea sa, bucatele fiind toate curate." Dar zicea că ceea ce iese din om, aceea spurcă pe om, căci dinăuntru, din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, hoțiile, uciderile, adulterul, comile, vicleniile, înșelăciunea, nerușinarea, pisma, hula, trufia, ușurătatea, toate aceste rele ies dinăuntru și spurcă pe om. Și ridicându-se de acolo, s-a dus în hotarele tirului și ale sidonului, și, intrând într-o casă, voia ca nimeni să nu știe, dar n-a putut să rămână tăinuit. Căci data auzind despre el, o femeia cărei fica avea duh necurat a venit și a căzut la picioarele lui, și femeia era păgână de neam din Fenicea Siriei, și îl ruga să alunge demonii din fica ei, dar Isus i-a vorbit, Lasă întâi să se sature copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor." Ea însă a răspuns și i-a zis, Da, Doamne, dar și câinii sub masă mănâncă din fărâmiturile copiilor." Și Isus i-a zis, Pentru acest cuvânt mergi, a ieșit demonul din fica ta." Iar ea, ducându-se acasă, a găsit pe copilă culcat în pat, iar demonul înșise, Și, înapoiindu-se, din părțile tirului a venit prin Sidon la Marea Galilei, prin mijlocul hotarelor de capolei. Și i-au adus un surd, care era și mut, și l-au rugat ca să-și pună mâna peste el. Și, luându din mulțime la o parte, și-a pus degetele în urechile lui și, scuipând, s-a atins de limba lui, și privind la cel, a suspinat și a zis Efata, ceea ce înseamnă deschide-te." Și urechile lui s-au deschis, iar legătura limbii lui îndată s-a dezlegat și vorbea bine. Și le poruncea să nu spună nimănui, dar cu cât le poruncea, cu atât mai mult ei îl vesteau. Și erau iniți peste măsură zicând, toate le-a făcut bine, pe surzi face să audă și pe muți să vorbească.